На моїй голові був оселедець, мій кінь, натомлений від безмежних степів, ледве ступав. Звісно, йому було нелегко, бо ж за моєю спиною сиділа вродлива туркеня із розкосими мигдалевидними очима, екзотична винагорода, здобута в бою з яничарами. Власне, її я знайшов уже після бою, коли всі яничари лежали вбитими по підстінами невеликого турецького селища. Ми пройшли селищем, збираючи все золото та срібло, яке могли знайти у будинках і в дворах. В одному з помешкань я й побачив її. Вона ховалася за скриню. Спочатку мої побратими козаки підсміювалися з мене адже кожен із них віз додому по кілограму, а то й більше коштовності, але помаленьку в їхніх насмішках усе відвертіше й голосніше проступала заздрість, особливо вечорами. Як ми сиділи біля багать, коли хтось із них повертався із найближчого села і сулією добрячої горілки. Потім, як велика загальна кружка компанія, вже прийшлася раз по колу і готувалася пройтися ще раз. Тоді зрозумів я, що безпечніше буде продовжити шлях наодинці, ніж разом з усіма. І прокинувшись до схід сонця, я збудив свою полонянку, яку нікуди ні на крок від себе не відпускав і поніс нас мій кінь уперед, у бік Києва, подалі від Січі та її законів. «Кінець моєму козакуванню», – водоволо думав я, лівою рукою тримаючи повід, а правою поляскуючи свою туркеню постегну. Я так роздрімався під цю фантазію, що не відразу помітив, як кудись зник шум потяга. «Колю?» – виникла наді мною голова Петра. «Що?» – я звівся – і одразу відчув, що чогось бракує. А бракувало не тільки шуму, потяг стояв. За вікном завмер квадрат неба, моря і брудно-жовтого берега. Напевно кордон, висловив я припущення і піднявся на ноги. Який кордон? Між Азербайджаном і Дагестаном? Петро з виразом нерозуміння на обличчі вистромив голову у віконце, роззирнувся. Нема тут нічого. Раптом поруч із вагона хтось чхнув. Петро знову висунув голову. Повернувся здивований. «Нікого нема», – прошепотів він. «Ми замерли», – дослухаючись. Із моря долітали поодинокі крики чайок. Із-за вікна долинула трель якоїсь комахи. І знову десь поруч пролунав глухий удар. Напруження Петра передалося мені. Я занервував. Розкрив рюкзак, знайшов на дні пістолет, витягнув його і поклав згори на інші речі. Сам визирнув у вікно, але жодної живої душі не побачив. Слід перевірити пісок. Петро кивнув у бік стінки, за якою містилася вантажна частина вагона. "Пішли", сказав я пошепки. У туалеті ми заумерли біля низеньких дверцят, замкнених на засув. Це й був прохід до вантажної частини вагона. Відчинивши їх і зігнувшись у дугу, ми пролізли всередину і опинилися просто під палаючим сонцем. Перед нами лежав пагорб піску, покритий суцільним шматком брезенту і відформатований прямокутними межами вагона. Пагорб стрічав просто по центру вагона. Брезент затріщав під нашими ногами, і я відчув, як рухається пісок. Петро полегшено зітхнув і поліз на вершину цього пагорба. Зупинився там. Його голова тепер була вищою за стіни вагона. Розвернувшись на всі біч, він раптом завмер і несподівано підняв руки. Я нічого не зрозумів. Петро стояв спиною до мене з піднятими руками і не рухався. Його голова була дещо нахилена вниз. Я одразу присів на почепки, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Але поки що нічого більше не відбувалося». Старанно рухаючись якомога тише, я пробрався трошки вище на цей брезентовий пагорб і зупинився метрів за півтора від Петра. «Стояти!» – пролунав незнайомий різкий голос. Я завмер. «Стояти? Бо твій кореш зараз валиться. Я збагнув, що ці слова адресовані мені. Ще кілька секунд зволікання, і я все ж таки звівся на рівні ноги. У нижньому дальньому кутку вагона стояв уже знайомий мені з порома і порту смаглявий слов'янин із короткою нерівною стрижкою. У правій руці він тримав пістолет, а в лівій – недоїдений бутерброд. Витко, ми зіпсували йому обід. «Руки!» – гукнув він до мене, і я підняв руки, розглядаючи його лежбище. Було ясно, що ми мандрували разом із самого початку. В кутку він витоптав рівний майданчик розміром із полицю купе. Там поверх брезенту лежав великий махровий рушник синього кольору. У самому кутку лежав його рюкзак і пакет із консервами і переламаним на опіл лавашем. «Коли потяг рушить, – похмуро заговорив смаглявий, – ти, – він тицьнув пальцем у Петра, – допоможе своєму приятелю перестрибнути туди». І він кивнув на бічну стінку вагона. «А тобі я потім сам допоможу». Смаглявий, не відводячи від нас погляду, підніс недоїдений бутерброд до рота, відкусив. Він жував, і вилиці його ритмічно рухалися, наче якийсь добре відрегульований механізм. Верхня частина обличчя залишалася нерухомою, як і погляд. Я не знаю, скільки минуло часу, доки потяг раптом не смикнувся і не почав помаленьку набирати швидкість. Я опустив руки, і одразу ж він перестав жувати і закричав на мене. «Давай!» – смаглявий спрямував пістолет на Петра. "Іди, стань спиною до стінки!» – і підстав товаришу руку. Петро розгублено подивився на мене. Мені не хотілося цій миті опинитися на його місці, але, чесно кажучи, і на своєму місці мені теж не подобалося. Після наступного окрику Петро прихилився спиною до внутрішньої стінки вагона, щепив долоні в замок перед собою. «Я показав Петру очима, що хочу пасти не за вагон, а праворуч, на цю смагляву свиню, яка споганила наш затишок». Саме образа перетворила мій страх на злість, спрямовану на Смаглявого. Образа – зазіпсоване свята, на яке ось-ось мусила перетворитися наша дорога додому. Петро, здається, втямив, що я хочу, і ледве помітно кивнув. Я скосив оком на Смаглявого. Він дає бутерброд, і тепер поглядав на пакет із консервами. Дуло його пістолета було спрямоване на Петра. Момент здався мені вдалим, і я підняв ногу, поставив ступню на щеплені замком долоні напарника, взявся руками за його плечі. Ще раз скосив погляд на смаглявого. Він присів на упочебки біля пакета, при цьому не відводячи очей від нас. Ну, попросив я його подумки, відвернись на мить. Але він не відвернувся. Він зробив інше. Перекинув пістолет із правої руки вліву. Я помітив, що руків'я пістолета було обмотане синєю і зострічкою. І цієї миті я згрупувався і випростався, вже відштовхнувшись від рук Петра. До смаглявого було метрів зодва. Я бачив, як він вирячив очі, як перехопив пістолет правицею, як його вказівний палець ліг на курок. Дуло було спрямоване на мене. Раптом пролунав постріл. Я звалився просто на незнайомця, втиснувши його в дерев'яну стіну вагона. І почув крик. Спочатку здалося, що це я сам крикнув від ще не усвідомленого болю. Я лежав згори на смаглявому. Моє тіло було притулене до стіни вагона. Тім я мило.